Ladies and gentlemen, welcome to the 47th edition of the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. Please, be so kind to turn off your cell phones at this time. Thank you. Please welcome Daphne Baldou and Alina Matos. Com ja sabeu, vam començar aquest festival el divendres passat i avui és dilluns. I avui, per començar bé la setmana abans de presentar la pel·lícula, volem demanar un fort aplaudiment per tots els voluntaris d'aquest festival es carreguen molta feina a les seves espatlles fins que això s'acaba. I dit això, la pel·lícula que presentarem aquesta tarda combina gèneres i estils. Invoca el western, la fascinació pròpia per l'inch, el terror i les novel·les gràfiques. A Girl Walks Home Alone at Night És dirigida per Anna Lily Amapour, una directora multidisciplinària que ha format part d'una banda de rock, és escultora, pintora i va començar a dirigir amb 12 anys. I aquest és el seu primer llarg. Molt bé, doncs donem un fort aplaudiment, si us plau, a Anna, Anna Lily, Lily Amapour. Amapour. Estarà a portar les sabates. What's up, Sitges? Com oh, aneu, Sitges? I can't see you. No es buc veure. It's just like lights in my face. No ves... Només hi ha llum aquí. I'm happy to be here. It's kind of like an acid trip right now. I'm in the void. Estic molt contenta de ser aquí ara mateix. És com si estigués col·locada d'àcid. Estic com una bombolla. So like let's just keep that vibe going. Així que continua aquesta energia,? Eh? I'll be somewhere on the beach later tonight. Come and find me. Neuu a trobar-me després a la nit a la platja. And that's it. I això és tot! grande. Muy grande, muy grande. Gonzalo, bola tarda.